Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Auzubillahimmaninshatanam <coughs> bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah nasta'inuhu, nasta'gfiruhu, nubilubihi, wa natawakal alaih Wa na'uzubillahiminshururi anfusina wa min sayyati aamalina Man yahdillahu falamudillalah Wa man yudlil falaha lialah Ashadu an la ilahidullahu adahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muhammad barikallahu amma <coughs> ba'du A'udzu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-'asri innal insana lafii khusr ila alladzina amanu wa 'amilus wa tawassaw wa tawassaw sabr sanaqallahu al-'azhim Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fih anman sahalallahu tariqan ilal sallallahu Ya hamdalah syukur kita kepada Allah Subhanahu <coughs> taala. Ya Allah, semasa masih lagi bagi kita taufik kemampuan untuk kita datang Nyambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka tafsir surah Quraisy muka surat 417. surah quraisy Surah ini adalah surah makkiyah yang mengandungi empat ayat. Jadi tidak ada khilaflah dalam surah ini memang surah yang diturunkan di Mekah. Namun surah surah ini dinamakan surah quraisy kerana ada permulaannya Allah menceritakan tentang kurniaan nikmatnya kepada kaum quraisy yang menjadi penduduk Mekah. Jadi kaum Quraisy ni antara kaum yang paling mulia sekali lah dalam banyak banyak kaum sebab Nabi daripada kaum Quraisy. Jadi satu kaum atau bangsa yang termulia, paling mulia sekali. Kaitan surah dengan surah sebelumnya. Surah sebelumnya surah apa nih Elam Tarokah kan? Kita belajar terbalik kita belajar daripada belakang tak boleh. Surah ini mempunyai perkaitan dengan surah sebelumnya dari dua sudut. Jadi biasalah dalam kita-kita tafsir ni dia akan cuba apa ni, ceritakan kaitan antara surah dengan surah yang sebelumnya ataupun selepasnya. Yang pertama kedua-dua surah menegaskan tentang nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada penduduk Mekah. Kandungan surah Al-Fil menjelaskan tentang kehancuran yang dialami oleh pihak musuh yang datang untuk meroboh Baitullah Kaabah. Yang menjadi tonggak kemegahan dan mertabat orang-orang Quraisy. Manakala surah ini pula membincangkan tentang nekmat lain yang berbentuk kemasyarakatan dan ekonomi. Di mana Allah SWT memberi kepada mereka perlindungan, perpaduan, kestabilan dan keamanan. Mereka juga dikurniakan nekmat, kekayaan dan kesenangan dengan menguasai kunci kekuatan ekonomi dan perdagangan di Hijaz. Mereka mengadakan dua rangkaian perdagangan. Pada musim panas ke Syam Dan ke Yaman pada musim sejuk Nanti kita bincangkan dalam <coughs> Dia punya tafsir lah. Ini cuma kaitan dia Dia nak bagitahu bahawa Dalam surah Al-Fil pun Allah Ta'ala tunjukkan Dia punya kudrat dia lah Kepada penduduk Mekah Dengan menghancurkan kerajaan Abraha Yang ingin menyerang Kaabah kan Allah hantar burung Ababil Dengan batu-batu laser Daripada neraka itu satu apa? Nabi belum lahir lagi tu Nabi belum lahir dah Lebih kurang 55 hari Sebelum Nabi lahir Ni disitu dah nampak lah kelebihan Apa ni? Qam Jadi Dalam surah Quraish ni pun Allah menceritakan juga Nikmat dia kepada Qam Quraish Jadi ada kaitan lah antara surah al Taraka'i itu dengan surah Quraish Nanti kita bincang detail nanti tentang Abraha dalam surah al Taraka'i Yang kedua surah ini sangat berkait rapat dengan surah sebelumnya Memandangkan pertalian huruf Jar Dan Majrur Ataupun Jer Majrur Yang terdapat pada permulaan surah ini Dengan ayat terakhir yang terdapat pada surah sebelumnya Lantaran menjadi kebiasaan kaum Quraisy Yang ini kebiasaan kerana Perlindungan Allah kepada mereka Ayat yang Pertama iaitu dengan Membinasakan tentera bergajah supaya mereka dapat hidup dengan selamat Oleh sebab itu dalam Mus'haf Ubay kedua-dua surah ini dianggap satu surah sahaja Tetapi dalam Mus'haf Al-Imam surah ini telah dipisahkan dari surah sebelumnya Al-Fil Dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim Ini ada pembahasan Nahu lah Mananya ayat terakhir dia berserah Al-Taraqah itu dengan ayat pertama dengan surah apa ni Quraisy ni dalam musaf yang lain mushaf Ubay dijadikan satu surah cuma dalam kita punya Musaf Uthmani ni dijadikan dua surah dipisahkan bismillah lah. jadi ada kedua-duanya jar dan majrur itu pembahasan nahulah masuk jar majrur ni nak terangkan sini panjang ni faham eh peris ada itu akrab dalam pelajaran Nahu maknanya berbaris bawah Itu saya rasa tak perlu dibahaskan Kandungan surah Surah Makia ini memperincikan beberapa ni'mat Allah kepada orang-orang Quraisy. Mereka merupakan penduduk utama kota Mekah Allah menjadikan mereka kaum yang bersatu padu Serta kasih mengasihi sesama Sendiri di bawah penduduk Allah Firman Allah SWT bermaksud Lantaran menjadi kebiasaan kaum Quraish Ia yang pertama tu Li'ilah fi Quraish Mereka dapat bergerak dengan bebas Dan dapat berniaga dengan selamat Ke Yaman pada musim sejuk Dan ke Syam pada musim panas Kisimeraan ini menambahkan lagi Kekayaan mereka Allah SWT maksudnya Iaitu melindungi mereka di dalam kebiasaan mereka pergi berdagang pada musim sejuk dan musim panas. Ayat yang kedua tu, ila fihim rehlata syitai wassaif maknanya kandungan surah ini cerita pasal orang Quraisy dan dia punya aktiviti dia lah ini Quran kan bila Quran Allah cerita tentang sesuatu kaum tu dalam Quran tu maknanya ada dua sebab lah sama ada Allah ingin memuji mereka, menceritakan kelebihan mereka ataupun sebaliknya lah menceritakan dia punya aa, azab yang akan menimpa lah seperti kaum-kaum yang tidak menerima dakwah Nabi-Nabi kan maka Allah cerita juga dalam dalam Quran tapi cerita tentang azab Allah yang kena kepada mereka lah supaya jadi pengajaran kepada kita dan tidak ada kaum lain lah. Jarang ada kaum-kaum yang, yang apa diceritakan oleh Allah dalam quran Yang dipuji Allah. Melainkan kaum tersebut benar-benar mulia lah. Di sisi Allah SWT. Dan nama ni. Nama-nama pun dalam quran pun. Nama sahabat seorang saja disebut dalam quran Macam mana? Zaid bin Harisah. Allah sebut nama Zaid. Dalam Al-Quran. Abu Bakar pun nama dia tak disebut hai nama apa pun nama dia Allah tak sebut sebutlah Quran tapi zaid seorang je sebut sebab tu zaman apa ni ulama nahwu sampai sekarang semua pakai zaid zaid je <laughs> pilih nama zaid sebab apa nama tu disebut oleh Allah dalam surah al-azablah jadi bukan senang nama nak disebut dalam dalam dalam al-Quran Siti Aisyah pun nama dia tak disebut Abu Bakar pun tak disebut dan kalau kaum itu dicerita, maknanya kaum itu istimewa lah, ada kelebihan. Orang Melayu tak ada dengan Quran ni. <laughs> Dia cerita tentang kaum Quraish dan nama surah pun Quraish. Dalam cerita aktiviti mereka, mereka akan berdagang pada musim sejuk, musim panas. Mereka akan beri ke Syam dan Yaman. Allah menjadikan pada mereka di negeri yang aman dan berstatus suci dengan naikmat keamanan, ketenangan dan kestabilan tanpa diganggu-gugat oleh sesiapa. Firman Allah subhanahu maksudnya maka oleh itu hendaklah mereka menyembah Allah Tuhan bagi rumah ini yang mengenyangkan mereka daripada kelaparan dan mengamankan mereka daripada ketakutan ayat 3 dan 4. Faliyam budurabbah zalbaill aladzi atamhum min jau' wa amanhum min kau. Itu secara umumlah dimencitai mencitai tentang kandungan surah ni menceritakan tentang orang Quraisy kelebihan surah. Di dalam kitab Al-Khilafiat, dikarang oleh Imam al bayhaqi telah meriwayatkan daripada Ummu Hanin binti Abi Talib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadallallahu Quraysh bin saba'il halal minhum wa annan nubuwata fīhim Seterusnya lah sampai habis tadi situ Maksudnya Allah telah memberikan kelebihan kepada orang-orang Quraish Dengan tujuh perkara Yang pertama aku adalah salah seorang daripada mereka Jadi ada tujuh kelebihan kaum Quraish Yang pertama Nabi sendiri daripada kaum Quraish Di kalangan mereka ada Nabi Penjaga pintu Kaabah Al-Hijabah jadi kaum kong kureh inilah yang apa nih yang dipotong jauh kan, untuk menjaga pintu Kaabah. Tiap-tiap tahun orang datang apa nih menjengah haji. Haji ini memang daripada dulu lah amalan-amalan agama Nabi Ibrahim kan diturunkan sampailah sebelum Nabi dihantar pun masih lagi di dikunjungi di pada setiap tahun oleh kabilah-kabilah uh, pada musim haji dan umrah lah pada musim-musim yang lain. Dan pemberi khidmat kepada hujaj as-siqayah. Yang ini pemberi minum. As-siqayah ini pemberi minum. Air -zam, zam tu kan? Maka dia akan memberi minum kepada yang datang untuk mengerjakan haji lah. Sebelum Nabi dilahirkan lagi. Juga di kalangan mereka. Mana di kalangan Quraisy lah. Allah membantu mereka mengalahkan tentera bergajah. Haa. Salah tu kelebihan lagi, mana tentera Abrahah yang meruntuhkan gajah tu, Allah bantu orang Quraish. Pasal Abrahah nak runtuhkan Kaabah. Jadi Abdul Muttalib kata, aku serahkan Kaabah ni kepada penjaga dia. Akhirnya Allah hantar burung ababil. Mereka tak menyembah Allah selama 10 tahun sedangkan orang lain tidak melakukannya. Jadi orang Quraish ni kan dia menyembah Allah SWT lah ketika Nabi diutuskan. Allah menurunkan satu surah mengenai mereka dalam al-Quran kemudian baginda sallallahu alaihi membaca bismillahirrahmanirrahim ila fi quraish ila fihim rihlata asyita wa as-sayf rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf maka saya berkata hadis ini adalah hadis gharib gharib tu bermaksud gharib gharib ni hanya diriwayatkan dalam satu jalur sahaja maknanya ada satu maknanya di sini dikatakan daripada ummu hanim maknanya ummu hanya seorang saja yang meriwayatkan hadis ni di kalangan sahabat atau sahabat itu gharib dan gharib tak semestinya tak sahih dia kena tengoklah dia punya sanad dia yang seterusnya maksud orek ni tak ramai sahabat yang meriwayatkan hadisnya seorang ni ha dia dipanggil gharib itu dalam istilah hadis nanti kita belajar okey Allah mengungkapkan niatnya kepada kaum Quraysh itu kita juk panjang lah tentang apa ni surah tersebut tapi yang pendeknya surah Quraysh. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizuk> Liilah fi Quraish. Kita bahas kita tentang tajweed. Liilah fi Quraysh jadi lam tu ada alif kecil kan dia man asli dua huruf lah. Liilah fi Quraysh. Jadi Quraish tu Ya mati Baris sebelumnya Fathah Dan diwakafkan dipanggil Madlin Arid Madlin Arid Jadi yang afdalnya Dua harikat Boleh dibaca empat atau enam harikat Tapi yang afdal dua harikat Untuk membezakan antara dia dan Mad Arid al-Sukun Kalau mat Arid al tu Dia yang afdalnya Enam harikat lah Ini Madlin Arid dia dua rakaat maknanya ila fi quraish tu yang afdallah nak baca panjang mulai. ila quraish kan tapi yang lebih afdal dua rakaat ya mat arid ila fihim rihlatash shitaa'i was ila fihim i tu ada ya kecil ya, mah mat asli juga dua harakat ila la bun ada alif kecil tu dua harakat juga jadi kenapa boleh tulis alif kecil ditulis ya kecil wow kecil kenapa tak boleh besar-besar ha, jadi ini memang satu kaedah menulis dalam menulis quran kerana kita ada tujuh jenis qiraat yang masyhur dan ada lagi yang 10 dan yang syas pun sampai 12, 15 pun ada jadi ada setengah-setengah kiraat tu dibaca pendek jadi bila dia dibaca pendek maka mereka mengarangkan musnah ni untuk kegunaan semua kiraat bila satu musnah tu dikaram bukan hanya untuk satu kiraat saja, dikaram untuk semua kiraat yang tujuh-tujuh tu jadi bagi yang baca pendek maka diabaikanlah yang kecil ya dengan alik kecil tu contoh dalam Fatihah pun kita tengok kan Maliki yaumiddin dia tak tulis mim, mim alif dia tulis mim, mim betul alif kecil sebab ada qiraat baca maliki yaumiddin dia baca pendek ini pun sama juga ada qiraat baca ila fihim rihlatash shitaa dia baca pendek jadi bagi yang baca pendek pun boleh pakai mushaf ni dan yang bagi baca panjang pun boleh pakai mushaf lah. dia panggil mushaf Osmani. Jadi bagi yang macam panjang tu dia wakilkan mak dari ya dan alif ataupun wa wow, yo dengan alif kecil itu ya tu yang yang di macam terbalik ke belakang tu ya kecil tapi dia panggil ya terbalik ya kecil terbalik jadi ila fihim dua harkat i dua harkat la dua harkat itu keraoar kita lah keraoar Imam Asim kita baca dua harkat Ila fihim rehlata syita'i wassaif Ila fihim mimati bertemurah izhar syafawi lah tak, Hukum dia jelas Jangan nak pandai-pandai dengung pula Mimati bertemurah izhar syafawi Jelas Jangan pandai-pandai dengung Ila fihim rehl nah, Ini tak betul <coughs> Mimati bertemurah izhar syafawi izhar syafawi jelas ila fihim rihlatash shita'i was shayf shita'i itu mat wajib mutasil Mat wajib mutasil boleh baca sampai 3 4 5 6 semalam aku kata sampai 5 saja ada semalam aku kata boleh sampai 6 pun boleh jadi baca tiga lah lebih jangan jangan baca ah? lebih baik baca tiga dua memulai sengalom tapi untuk membezakan antara mat asli dan mat mak yang lain ni baca tiga ke atas lah tapi boleh juga baca dua contoh rehlatashita iwasai pun boleh dan yang terbaik panjang rehlatashita iwasai wasai pun sama juga matlin arid baca pendek sebab dia matlin dan bila dia diwakafkan jadi matlin arid fal Rabb rabbaha zal bayit budu dua harikat alif tu kan ada tanda bulat tu tak apa, tak mahu kili apa-apa lah wa wow, tu sahaja yang menjadikan dia mat asli dua harikat Rabbah hazal bait hazal bait ha pun dua huruf ada yang kecil. Hazal bait bait pun maklin arif pendek. Afdal Cuma nak dekatkan di sini zal tu lah. Om lahir ini dia zal dengan zai dia kadang-kadang sama aja. Sebab dia ada huruf zek. Kan? Dia ada huruf zek jadi zal pun zek, zai pun zek. Jika lah Zal ni, kena, lidah kena keluar. Lidah keluar, letak dekat gigi, ujung gigi atas. Sana yang uliah. Kalau saya baca pun, saya boleh bayangkan. Zal, Zal. Zal, Zizu. Az, iz, US, Kan? Muslimat, dia dengar cukup lah. Dia boleh belajar, belajar tajwid ni, dia kena diperbolehkan untuk melihat lah. Melihat bahagian-bahagian yang... Perlu ditunjukkan. Untuk menyebutnya dengan betul. Ini tak masalah. Kalau nak, nak, nak tengok kan. Lidah keluar. Dia letakkan di, di, di hujung gigi atas. Zal. Itu zal. Kalau kita tak buat macam tu. Dia jadi zai. Kalau lidah tak keluar. Dia jadi zai. Baca pun kita buat. Zal. Zal. Kemudian. Yang terakhir al la sama juga zal Al-la-zi Al-la-zi di dia Mat Ja'is munfasil, fasil Mat Ja'is mun Boleh sampai 3, 4, 5, 6 Sebab dia bertemu dengan Hamzah lah at ta Ta tu Al-Qualah kol Sugrah kol sugra Sebab dia di tengah-tengah diresu gro de kubro nanti di hujung allazi at'amahum min ju' kalau nak berhenti lah <Sess> kat situ ada mim mati bertemu dengan mim at'amahum <Sess> <Sess> idgham mislain ataupun idram. ma'al idram mislain lah mim mati bertemu dengan mim idram mislain ataupun idram mutamasilain ada macam-macam nama idram mimi ada. pilih je idram mimi idram mislain idram mutamasilain mim mati bertemu dengan mim dan mim yang bersabdu tu dia wajib tengok lah dua harikat allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf kalau nak sambung teruslah kadang-kadang kita dah biasa berhenti kan sambung boleh kalau dia nak berhenti maknanya min ju'a boleh panjang mad arid lil kalau dia nak berhenti non mati bertemu jim pun efah eh, hakiki ya. Eh. jok non mati bertemu dengan jim min jok non mati bertemu jim efah hakiki dua harkat samar-samar dia tak dengung tapi dia samar-samar antara jelas dan dengung tengah-tengah samar-samar Jo tu kalau nak berhenti je, boleh dipanjangkan sampai enam pun boleh sebab mat ar diri sukun tapi kalau nak sambung minjuu wa amanahum min khauf en tu tanwin ain tu baris bawah kan tanwin berbaris bawah tu dua baris bawah tanwin bertemu dengan wau itu dalam ma'al gunnah dua harkat dengung itu banyak tu nun mati mula memati bertemu mim idgham mislain Kemudian Nun mati bertemu Jim, Efa, Kiki. Kemudian Tanwin Ain tu bertemu dengan Wow, Idrakama gunnah Jadi ada tiga hukum di situ. Kalau sambong lah. Jadi semuanya dua harkat, dua harkat, dua harkat. Idrakam Islain dua harkat. Kemudian Nun mati bertemu Jim, Efa, Kiki dua harkat dan Nun mati ataupun Tanwin bertemu dengan Wow, Idrakama gunnah dua harkat. Itu kalau sambong lah. Jadi Alladhi atramahum min ju'in wa amanahum min khawf Wa'ah Dua harikat <tik> Manahum <tik> Sekali lagi Mim mati bertemu mim Hidara mis lain Dua harikat Dengung Min khawf nun mati bertemu <tik> khaw <tik> Izhar khalqi Jelas Jelas Jangan dengung eh? jelas dan hanya satu harakat jangan jangan panjangkan min khauf jelas kita ada min khauf ah, saya salah <laughs> min khauf khauf mad len arid okey boleh itu tajwidlah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 Bolehlah lebih kuat. Kemudian, kan? Jadi kita saya bagi dulu terjemahan apa nih? Secara lafaz dulu. Batu syakat tafsir pada minggu ada pelengkap. Liilah fi Quraisy. Lam tu, lam yang pertama tu, lantaran boleh bagi boleh untuk boleh ilaf ni kebiasaan bagi kebiasaan orang-orang Quraish ilafihim kebiasaan mereka rehlah rehlah ni pengembaraan rehlah Ibnu Batuta kan rehlah ni pengembaraan shita ini musim sejuk safe, musim panas Cita winter, saif, summer. Jadi dia, dia tak ada gambaran lagi tu. Dia punya apa? Dia punya makna tu tak ada gambaran lagi tu. Memang Al-Quran macam ni. Dia macam baik-baik syair, baik-baik apa ni. Sajak kan? Dia kadang-kadang subjek kemudian perdikat dulu. Kemudian jen, soalan apa ni. Syarat dulu jawab kemudian. Terjawab dulu syarat kemudian. Nanti dia bagi apa ni jumlah ataupun perkataan yang lengkap. Fal budu maka sembahlah. Rabbah hazal bait Tuhan rumah ini Tuhan Ka'bah bahal. Fal budu maka sembahlah. Ditujukan kepada orang Wangkuraisha. Lah. Rabbah Tuhan haza ini al bait rumah. Sembahlah Tuhan ini rumah. Maknanya Ka'bah Sembahlah Tuhan Kaabah ni Jadi dia sebenarnya satu, dua, tiga tu Dia jadi satu perkataan Macam ni maknanya Sembahlah wahai orang-orang Quraisy Tuhan rumah ini Iaitu Tuhan Kaabah Kerana dia telah melindungi kamu terhadap kebiasaan kamu iaitu kamu mengembara pada musim sejuk dan musim panas. Macam tu dia punya ayat yang penuh boleh. Terjemahan secara lafaz yang penuh macam itulah. Ataupun dia boleh terbalikkan kerana kebiasaan orang-orang Quraisy dan kebiasaan mereka mengembara di musim sejuk dan musim panas dalam kurungan dalam keadaan selamat ataupun dilindungilah. Maknanya Allah lah yang lindungi dorang ni. Maka disebab itu sembahlah Tuhan yang punya rumah ni. Maksudnya Al Hazal Baik tu Kaabah. Sembahlah Tuhan Kaabah ni. Maksudnya sembahlah Allah. Dia bahasa kalau terjemah satu-satu pening sikit. Maksudnya Allah Ta'ala jaga kaum Quraish ni. Dia pengembara buat perniagaan, perniagaan bisnes pada summer dengan winter. Di Syam dan di Yaman. Sepanjang pengembaraan diorang tu, tak ada apa-apa malapetaka, selamat, untung, banyak. Sebab tu, sembahlah Allah. Al-lazhi min minju' al-lazhi zat yang. Al-lazhi tu, dia kembali kepada Allah lah. Zat, kita kata di sini. Zat yang, at'amahum, memberi mereka makan. memberi mereka makan. Zat yang, at'amahum, memberi mereka makan minjuk daripada kelaparan min daripada jok kelaparan wa manahum dan mengamankan mereka min khauf dari min daripada khauf ketakutan maknanya zat yang memberi mereka makan daripada kelaparan dan mengamankan mereka daripada ke, apa ni ketakutan hmm, simple dia tu je, Itu je surat cerita suruh oh, orang Quraisy ni menyembah Allah lah disebabkan Allahelihara mereka dalam penggembalaan mereka dan juga memberi mereka makan tak kala lapar dan juga mengamankan mereka tak kira, tak kira tak kala ketakutan itu dia punya terjemahan secara umum lah lantaran yang ayat pertama liila fi quraisy lantaran menjadi kebiasaan kaum Quraisy lantaran tu boleh sebut bagi ataupun um apa ni uh, untuk yang kedua iaitu melindungi mereka di dalam kebiasaan mereka uh, melindungi mereka tu di dalam kurunglah maknanya diulang semula kan lafaz ilaf tu diulang semula ila kebiasaan mereka rehlah iaitu berdagang mengembara lah pada musim sejuk dan musim panas syita wa yang ketiga, Basyiru Rabbahazal Bayt, maka oleh itu hendalah mereka menyembah Allah, iaitu yani Tuhan bagi rumah ini. Yang keempat, Al Laziz atau Amahumin Jo, Wa Amanhumin Khaw, zat yang mengenyangkan mereka ataupun memberi mereka, mereka makanlah daripada kelaparan, tak kalau mereka lapar dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Itu terjemahan dia lah. Jadi ketika baca surah ini bayangkanlah mana dia Jangan bayang benda lain lah Syita' <laughs> saif Syita' winter Saif tu sama Sebab turun surah Al-Hakim merayakan daripada Ummu Hani bin Abi Talib Katanya Rasulullah SAW bersabda Maksudnya Allah telah memberi kelebihan Kepada orang Quraisy dengan tujuh perkara Hadis yang atas tu lah ha, Sama aje. Dia tak tulis semula. Seperti hadis yang lalu, di dalamnya ada menyebut, diturunkan satu surah yang hanya membicarakan tentang mereka. Maknanya, bagi orang Quraish ni ada surah yang khusus, yang Allah turunkan untuk mereka lah. Taksir dan ulasan, insyaAllah kita sambung pada minggu hadapan Jadi, paling baik terbelah-belah, tapi tidak baik sekalaman saya lah. Jadi, saya minta maaf lah banyak-banyak hari ini Sebab apa? Lambat, macam-macam dan habis pun lambat. Mudah-mudahan Allah Taala maafkanlah saya. Dan insya sambung pada esok hari tutup majlis dengan kafarat majlis biha rabbihimika shalla wala ilaha illallah astaghfiruka wa atuubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh.